Eta futbolean, ba maiatzaren leenean jaiegunean, e, bueno, ba na, Nafarroko e, liga jokatzen duten taldeek jardunaldiak zuten, eta horren kasua da, ba, lehen Lemai Autonomikoko baztanena, enzuzen ere, baztanen aritu ziren Elizondon Giltsaurdin etxean beraz, eta amigo taldea jaso zuten bertan, eta bueno, ba egun arrakastatua izantzen beraientzat 4 eta huts irabazi baitzuten bertan. Iban Romero dugu telefonoaren bertsalean, ba honen inguruan solaste caixa iban ser modos que yo hoy okay, hoy okay. en vez de que esta tendo vida bastantes un eran las la vaina bueno eh, orain y cruz y luego no todo el lenguaje tibu a hacerla uh -huh. eta orain eh, la partidora de tiendra o de mi punto artean seis haspie equipo eta bueno, ia zer hartatu Aipatu dugu, deficitca, bueno. Haipatu dogo utela, markagailuak adierazten du, bueno, ba nagusitasunez, irabazi zen utela, orrela izantzen. Bueno, e, asi han constatatu sitiogun, baina bueno, eh irekita eta Polita izan zen, eh baita ere ritmoa dute be, e, futbolan eta bueno, eh ikusteko usteutz uste, uste interesgarria zen partida guri gainera jokalariak ona, jokaldionak egin genituen, eta, bueno, azkenean laugola e, lortzen badituzu, eta 0 ba, azkenean e, nabilitzen da, guo begon Noski, eta ipatu duzu baitaren, bagaraipen honekin, dagoeneko matematikoki, e, lortu duzuela maila mandentzea, e, jaitxera postuetatik noski, ba, aldentzea, eta, bueno, ba, lehen helburua lortuta, e, azken lau jardunaldiak faltan direla horreindik. Bai, bai, e, mutilberak ezin duigo, e, orduan duan, e, hor plaza behiago dago, bigarrena, erugarrena, automatiko igo dezake baita ere, uh -huh. eta gero lagarrena eta borgarrena, ba bueno, hor promozioa aukiko dute. Bueno, gu posi gaude, e, dinamika hona gara magu, eta zaituko gara aproveitzatzen. Naizta partidua, ba bueno, e hor eh, dauden ekipoen kontra da eta bueno hori da bestein badiosu garaisu ba ona izango dela hori uh -huh, da eh, frituak eman emanentora edo sariarare izanen duzuela eh? eh azken jardunaldetan irabaziz gero bai bai bai bai, uh -huh. bai. Eh, azkenean eh bueno eh nik uste den moraldi oso on egin dugula polita eh izan itzen ditugu baita ere baina bueno ba dakizu den moraldi batean eh, egoten dira arratsagona arratsa Zarras, eta, bueno, e, orain nongi galde, eta, bueno, aprobetsatu dezakegu. <hum> Eberki, eta aste artean haipatu ganoen bezala ere, bueno, ba, zazpi egunetan hiru jardunaldi jokatzea zai goikitu zaizue aste honetan, eta hirugarrena larun bat honetan bertan izanen duzue, beraz, ba, pare egun izan dituzue deskantsatzeko eta larun batean berriz ere, ba, jardunaldia izanen duzue, nola aurre ikusten duzuen, ba, larun bateko jardunaldi hori? Bueno, pues gaur de hituta hirun partideak egitean eh, atean, bueno, beraien ke eta bueno, saiatuko gora guk eh, ongi ten fisika, saiatuko gara pizka rotazio batean bate egiten. Eh, sansia ke egongo dira baita, e, beraientsa guretzat baita ere, eh ta bueno, eh saiatuko gora equipo Grena ateratzen, eh beren, e, beren rote eta hilu punteren bila, go, gara. <hum> Eberki, non eta noiz duzue partidua? Eta jonaren, e, larun bat erlau tarditan. Aros, Eberki, ba, hortxe bertan utziko dugu itzordua, e, zonion duko zaituzte gu baita ere, ba, easte azkenean lortutako karaipen horren eta heldu den astean, izanengara berriz ere zuekin? Bale, oso ongir. Bale, bamilas kerri ban. Bale, zuei eta berttzalde preferente emailako doneestebek ere bana berdinuta bukatu zuen pasaden den aste artean jokatutako neurketan mendi taldeareen kontra irabazen hasi zen donestebe hutxeda bateko markagaloa jarri zuen partidu hasi eta berehala hirugarren minutu aaldea.eta Ala ere, ba neurketa etzen garaipenean bukatu, erran bezala banako markagailua ezarri zuen mendik penalti baten bitartez eta neurketa berdintzea lortu zuen onela puntuak banatuz. Joel Gil Bigarren entrenatzaileak aipatu digunez, zaporegazi osoarekin bultatu ziren, donez, ebarrak, etxera, hain zuzen ere, eskuetan eduki zuten garaipena eta azkenean etzen posible izan. Ala ere, elduden igandean jardunaldi berri bat izan endute eta hor irabaziz gero, ba puntu hau bali agarritzat eman endute. Aztirtin, mendigo horrean jokatu dago partidua berdinketak egin bukatu zen Mendiren aurka, aserati bukaerarte nahiko igualzua joan zen partidua eta bukaerako maitza bat eta bateko izan zen Mendigo horrean jokatzen diren partidua beti gogorra gezartzen dire, Mendi talde bada denbora aldi aseran itxura ona ematen zuna Taldeko gorra, talde egituko gorra Minnobai egia da jardunaldi, jardunaldi Bajon hori izan dute, denbora eta goentxe bertan, ba, bueno, destesotik hurbil, Daude, al ere talde gogorazaten da, erran bezala Eta, bueno, partidua hasi zen, eta lehenengo iru barri minutu, no barri minutu, ba, bueno, gure da lehenengo ukera eta lehenengo gogorla torri zen Javi, tiroat, areak kanpotik eta, bueno, retsazia ongia errotuzun arunbek eta gutxe eta bateko jarri zen Ongia hasi zen atxaldia, ematen zun, bueno, gauzak aurpegiz elud direla Bino, al ere, Don ba, ez ginen bateriak, bueno, bat, ez ginen bateriak komodogon zelaian, nieneko minutu, nahi zetago hor hori sartu, eta bai egila da, eskema zelatu genula. Eskema zelatu genuen, eta guzturako ginen. Al ere, emendi, bueno, saiatu zen, aukera pare bat izan zituen, gora sartu litzateko, bino, bueno, Don Estebe kere bertzea, aukera bat izan genuen, atxerena atxera aurretik, ba, bueno, markagai hori haunditzeko. Al ere, aldira hutxe eta bai joan ginen, Eta bigarren zatia berdin segitu barra genun eta pizkot egon joku zuzenara. Bigarren zatia hasie eta mendi joku zuzena intzunenengo momentotik, etzen aunisiaatzen baititik joko hori irausten eta zentro lateral aurritz. Eh, ogi ginen defensan balon horiek despejatzen, bino, bueno, e, gero ta Hurbilgo ze gol mendi gukere, bueno, okeare matera izan genun, hoiek ere Aldaketekin genitu, lalaketa kongisartu ziren Borroka unitz eta 80garri minutun ba penalti bat gure kontra pitatuzun arbitruk non partidua berdin duzun mendik. Bat eta bat, 80garri minutua eta urte buka arte ziren gauza unitzi pasa, baino behin ja deskontu hartu ginela aukera guretzan izan ziren, aukeragarrik izan genitun, bueno, partioa iraunzial izateko baino partioa bertan bukatu zen E, Bukarako maitza piok gazi gozoak egtzen zaiz du,zentera bueno, partioa irauzten egia da gero mendi bueno, izan zitsula ez, Partio berdintzeko penalti batez berdindu ziguten gerebuk ere izan genninuen aukera horiek bueno, partio irazi izateko ordu errama bezala pizko hasigozoa. Hal ere bon bueno, itetik kanpo jakinta medik izer dun jokun eta baloratzeko bueno, punto bat erra ala. Ordu bueno, Igande honetan jokatuko dugu berriz E, bertze partidoat eta bueno, e, aukera ederra puntua hona ikeko garaipena lortzen baldin modugu Igandin diin bosot alaur dintan don Esteben irintxikilin auruna